Kirk päätyi Pataan pari päivää myöhemmin Malavissa. Kiiruhdimme takaisin autolle ehtiäksemme raja ennen sen sulkeutumista. Kiireemme oli kuitenkin turhaa, sillä auto hajosi ja joudumme viettämään yön Mosambikissa. Pimeä laskeutui tuohon pusikkoon hetkessä ja yö oli sysimusta, kun paistoimme nuotiolla iltapalaksi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 Vanveen työ Malavissa oli vasta alussa. Varasimme Kambalamen kylän laidalta maa-alueen, jolle tultaisiin rakentamaan varsinainen lähetysasema Vanvei kylä. Se oli osa Vanveen toimintastrategiaa kehitysmaissa. Vastaava lähetysasema toimii jo Intiassa. Tapasimme laaksossa erään isoäidin, joka hoiti pienessä Savimajassaan 16 orpoa lastenlastaan.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 Kun astuimme AIDS-tukiryhmän kokoukseen Vanweykylän kirkkoon, sieltä kantautui jo kauas riemullinen ylistyslaulu. Kirkko oli tupaten täynnä väkeä naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja. Vanweyn aids tukityö oli kasvanut voimakkaasti ja rekisterissä oli jo 350 AIDSia sairastavaa.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 Rummut soivat ja seurakuntalaiset tanssivat ja lauloivat. Sain pitää kokouksen päätteeksi saarnan, jonka Mac tulkkasi paikalliselle chitsevan kielelle. Kulamben laaksossa oli jo 60 Vanvee-seurakuntaa, joista Kampalamen seurakunta oli yksi. Vanveikylän merkitys Kulamben laaksossa oli hämmästyttävä. Näimme köyhiä, nälkäisiä, sairaita, vammaisia, orpoja.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 Hänellä ei ollut aikomustakaan kuunnella toiveitamme. Kun Terro ja Malavin työn koordinaattori Tiina Sinkkonen vierailivat kylällä, asenne suomalaisia kohtaan oli kyläläisten keskuudessa hyvin epäluuloinen ja kirja. Vuosi vuodelta tilanne muuttui Malavissa yhä vaikeammaksi. Sitten alkoi tapahtua. Saimme eräänä iltana dramaattisen viestin Malavista. Siinä konkretisoituu koko viimeisten vuosien aikana kokemamme pelko ja huoli. Mäkiä kohtaan oli nostettu rikossyyte ja poliisi oli tullut pidättämään häntä kampalameen. Mäkkä oli viety poliisiautolla pois, eikä koko ajan tiennyt, koska hän palaa vai palaako enää koskaan. Poliisi päästi Mäkin kuitenkin vapaaksi kuulustelujen jälkeen ja Mäk pakeni naapurimaahan Mosambikiin.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 Vaan Jumala tietää, miten monta ihmistä olimme saaneet pelastaa nälkäkuolemalta noina vuosina. Samaa voisimme sanoa aitsia sairastavista, vammaisista, vanhuksista ja seurakunnista, joiden keskellä vanveen vaikutus oli ollut merkittävää. Olimme saaneet julistaa evankelimia tuhansille malavilaisille ja opettaa heille Jumalan sanaa. Nämä onnettomuudet eivät voineet tehdä sitä kaikkea enää tyhjäksi.